Unde anume are ședința lui, domnește? Ei, dar pe asta nu știe nimeni. Păi, nu. Eu știu. Am pornit cu tatăl să-l vedem pe Măria sa, Ștefan Vode. Să fie oare complic la vederi, cum se spune? E, nu știu nu Are anumi paloș cu care se pe unii boieri, scurtându-i. După cât îi se povestesc, A, să aia. zice că e om nu prea mare de stată, dar groaznic când se încruntă sprijinșața. Când, când vine la praznic, n-are de ce să uita groaznic. Privesti Blajân în jurul său, mai ales că Maria sa fiind văduv de atâția ani, de când i-a murit doamna sa Evdochia, trebuie să-și desfăteze ochii și să se mai îmblânzească din strășnișia în care se țină. Ia uite ce să și oraș mândru, vine încoară. Dar cine-o fi? E, cine? E, cine să fie mânzătate? E Ionuț, mezinul lui Manoliv Părnegru de la Timiș. Ah, l-a trimis comisul într-o întâmpinare a domniei. Ah, deci, Maria sa, vine negresirea. Dar cine spunea vine. că nu vine? Păi dacă voiți domniile voastre să cunoașteți de ce vine vodă, atunci... Ea... Ia, întoarce-ți către mine și să ți ce vă spun eu. Duh, dragii! Spune, și înscite, Dacă spune. nu spui, spune. să știi că ni se bolnăvesc buierile. Hai tari, la, <laughs> Atunci, lume dragă, ascultă! Se cheamă că Măreasa Ștefan Vodă vine în ziua hramului ca să găsească pe Nichi Forcaliman, pe mine, adică. Duh, <laughs> Să știți voi cu toții că Măreasa mi-a poruncit să de judecată aici ca să-mi scoate dreptățile mele împotriva celor care m-au prigonit. Se cheamă că noi doi, eu și măria sa, avem o prietenie veche, așa de la o muntă care a fost acum 16 ani într-un sat răuseni. Ați auzit domniele voastre de așa sat? Auzi? Nu, nu dragi! Bine că ați auzit! Era atunci în domnie tatăl măriei sale Bogdan Vodă și l-a poftit pe măria sa la o muntă un boier al său cu numele Agapi Ciornout acela agape își însura feciorul și poftea să aibă nuni pe măria sa bogdă vodă. Când ajungem către sat, dăm de slujitorii domniei fugăriți de podgeaz. L-au prins pe Maria sa bog vodă, strigau. L-au tăiat cu palosul. Acum caută și pe șteva vodă. Noi ne năpustim în pădure și duc pe coconul stăpânului meu unde nu-i Și m-am dus cu Maria sa în pribegie,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 am găsit sport, un prunc străin. Iau! De atunci mă judic pentru oricine. Măria sa Ștefan Vodă mi-a pus sorocul cel din urmă astăzi. Dumite, dragi! Mă rog, dumite, cinstit, Stavros! Milo stivește-te! Și ne spune ce ai făcut când ai aflat la casa dumite, asemenea lipsă și asemenea spobă. Nu dracii, Am să-ți răspund cu bunăvoie la ce mă întreb. Numai nu mai, nu înțeleg de ce se veselesc așa acești cinstiti gospodari și acești cinstite gospodini. Acum. Dacă v-ați liniștit, vă spun M-am dus la cetatea de scaun să mă plâng Prietenul lui meu mai tânăr Mării sale Ștefan Vodă Deci vine izbăvire și pentru jalba mea Am să rămân pe dumnealui Șopei Pârcălab Are să se mai plece un nas dintre cele șemeții Dacă cu sporul Cum rămâne cinstite staroste? Ăăăăă, piudraci! Care-și porgumetă? Păi, ai găsit acasă un prunc într adevăr Așa ești, așa ești. Am găsit un prunc care nu era al meu. De domniile voastre, cei care, cei care zâmbiți așa numai într-un dinte, tare vă rog să vă plecați la pomenirea răposatei mele soții, Varvara. Ținând în brațe acel prunc și făcând umildar, dumnei ei mi-a spus așa. Soțul meu, iată și tașez de pripas, pe care mi l-a adus-o cuvioasă monahie. Ea mi-a spus, e un prunc din țara de jos. Sora mea, mama lui, a murit la puțină vreme după nașterea prungului. Înainte de moarte, mi-a spus cu cine a avut acel copil. Când va fi copilul mare și s-a putea, du-l lui său, ca să-l cunoască și să-l iubească. Ei, știți, gospodari, când a venit, vremea, așa am făcut. Am dat tatălui său, comisului Manole Părnegru, negru A, Las ați văzut mai înainte da, eu, și ați da. întrebat al cui fi feciorașul cel mândru care venea repezit în coace. Da, da, da. V-am spus că e Ionuț, păr negru, mezinul comisului Manole. Se ducea la soborul stăreției cu fratele său. De-o Stăm și noi aici la adunarea soborului. L-am mai văzut pe Maria sa cu trei ani. M-am îngăiat pe braț și plete. Are la mână un inel cu de mare. N-am îndrăznit să nu uit la Maria sa. Dar acum am să îndrăznesc. Ți-a fost frică? Da. Așa mi-a mai fost frică odată când mi s-a făcut inima numai cât o scânteiuță. Trece aici, Uite-l pe Ștefan Vodă. Feciorul de lângă Maria sa e Alexandrel Vodă. Chiar el, Feciorul baland. Maria sa! Să se ridice norodul ca să privească pe Domnul Său și pe Fiul nostru, Alexandru Vodă. Norodelor și creștinilor, cunoașteți semnul domniei mele care le se arată pentru legea noastră și pentru rânduial acestui pământ al domniei mele. Poftesc tuturor Bine și belșug Să știe și cei de jos Că județul nostru Nu se va clinti niciodată Din cumpana dreaptă Care stă deasupra vieții Și-a morții Așa, Ce s-a întâmplat? Maria, ta, De mare sfială O a slăbozit din măruntaiele ei Un brunc De unde e acea muiere? De la drăgușeni, Maria. Ta. Îți mulțumesc de răspuns, staroste, căliman. Văd că ai venit să-ți cunoști dreptatea. Am venit la porunca stăpânului nostru. Ai făcut bine, staroste. Mai dă-mi După După țipat, nu pot cunoaște dacă e porunc orfată. E flăcău, măriata. Atunci, să fie finul nostru și numele lui să fie înalțare. Să vin încățișez, staroste la 40 de zile, cu tot cu mama lui și cu omul ei. Și pe acest prunț îl poruncesc învăță cel să-l faci vânător domnesc. Am ascultat porunca măriata și-am să plinesc în plinesc tocmai! Hai, hai! Duceți bucatele din Curnia afară pentru sărăcime. Ai, mai repede, mai repede, Ai, întindeți mesele pe iarbă. Ai. Astfel, aici faceți loc pentru Maria sa și pentru trecășorului. Maria sa, Stefan Vodă. Maria ta, cinstește bucatele și vinul acesta de cotna. Hai, Ionuț, Acum te poți apropia de măria sa. Măria ta... Acesta e mezinul comisului nostru, Manole? Da. Alexandrel vodăl cunoaște de anul trecut de la esprăvile lui de vânătoare. Nu am aflat. Te cheamă Ionuț, Te-am mai văzut. ți spăr negru, Maria ta. Zici și șder cel mitităl. m de asemenea poreclă dacă nu aș cunoaște-o pe obraz de deci ce ai învățat mișteșug de la Căliman. Am învățat, luminată stăpână. Are când și șoimi. Ai când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 dar, mai înainte de asta, trebuie să alcătuim o frăție ca să am încredințare că nu va ști pe lumea asta nimeni altul decât tine ceea ce am să-ți spun. E o taină așa de cumplită, Mariata? E o taină mare. Eh, înțeleg, Mariata, că e o taină de dragoste. Iată, Mariata, că ești mult mai fericit decât mine. De ce? Apoi, Mariata, eu nu am asemenea taină. Spui că domnia ta n-ai cunoscut dragoste. Nu. Hai să o cunoști, eu nu-ți acea bucurie când ți s-a zbate inima în piept. Ascultă ce am să spun. Dar mai înainte de toate să îndeplinim frăția de cruce. Da, mări, iată. Iată, îmi fac cu junghierul aici, la încheietura mâinii drepte, o cresătură. Soarbe picătura asta de sânge. E ca o mărcică. Cu e rândul meu dă mâna dreaptă, Maria ta Aici, în Aș Așa Crestez puțin Așa. Pentru o picătură de sânge Acum jură pe frăția noastră Că ai să păstrez taina Jur, Maria ta Ascultă, Ionuț.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 ce fel de ochi are? Verzi, spâncenați Se uită ca dintr-o pâclă E înaltă? Nu, e mărunțică Își subție mijlocul și poartă foi lungi Are o mânuță mititică Degetereii se reci O brazul fierbinte O cheamă nasta? Nasta Nasta E ca ună lucă Radiază lumină în jur, albă ca zarzări în floare. Maria sa Alexandrel, te așteaptă cu nerăbdare, Ionuț. Mai avem puțin și ajungem la Suceava Aș vrea să facem popas la Baia Unde găsim o spătărie curată Găsim asemenea o spătărie și la Suceava da. Nu prim la Iohan Roșu Leacul acesta e vrednic negustor Duce vin de la Moldova la curtea Lucrai. Nevasta lui cunoaște meșteșuguri de pieptănături Ah, crezi, domnia ta, visiernice Că mai ales pentru așa ceva Îmi place mie să poposesc la Iohan Roșu <laughs> ei, ei, uite că am ajuns și la ospătăria lui Pan Iohan da. Oh, oh Uh. Uh. Uh. Fiți bineveniți la noi uh. Este cineva aici care așteaptă pe domniile voastre da. <laughs> Ne așteaptă da. pe noi? Cine să fie? Cine? Uh. Cine? Eu, cinstite visternice, sluga domniei tale, Dumitru Crivăți, Cel mai umilit medelnicer și oștean al Măriei sale uh. Să fii domnia ta sănătos, da Care i porunca Măriei sale? E, porunca Măriei sale este asta, jupâne visternic Având Măria sa mare grabă să se ducă în ținutul hotinului, a lăsat porunca să aduci domnia ta la curte pe copilul cel nou de casă mâine dimineață ah. Foarte ah. se bucură Alexandrel Vodă că vine tovarăș de petrecere. Ah. Acesta e eu, păr negru? E? Acesta e Pana Mina. Să o ducem pe jupunea sa Candachia la udăile de sus. Supun da. oh, no, sofico? Da. sofico mergi cu domnia sa jupunea sa Candachia și dumneavoastră cu Crista la udăile cele frumoase de sus. Da. Așa că, în dimineață, domnia sa, Vistiernicu Cristea, te aduce la curte și te dă măriei sale Alexandrel Vodă Despre domnia sa mai ai vorbit, da? Da mm -hmm. L-așteptă măria sa Alexandrel Vodă ca să mai iasă de la dascăli lui <laughs> și de subasprime, chiar cheiașne-i doamnă. Așa da? este pana. Mina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 Îți aduce aminte, Jder, de vorbele noastre? Îmi aduc aminte fără greș, Măriata Și de jurământul nostru? Și de jurământ N-ai spus nimănui nimic? Nimic, nimănui, Măriata Să știi, der, că am cunoscut de la început credința domniei tale Stăpâne, limba mea a fost mută Mi se pare că nu se poate spune același lucru despre Măriata Cum? Am stat de vorba aseară la ospătăria unui leac din târg cu medelnicerul trivăț De ce râzi? Râd, Maria ta și la pietinia mea, așa medelnicerului crivăț Era de față pana mina, o spătărița Taina noastră face prea mult ochi și urechi hmm. Ce poruncă ne dai, Maria ta Pregătiți caii Plecăm spre așa ningoană Cine bate? Oamenii mării sale! Îndată, îndată! Maria ta! Jupânață, Tudosia! Doresc să știu dacă sunteți bucuroși de oaspeți în această casă. Drumul nostru e către țeabă Rarivodă și ne-a apucat Sara pe cale. Vă poftesc cu dragă inima la masă și la hordină. Îți mulțumesc, domniei tale, jupânață, Tudosia. Poftim să ne chinăm și jupâniței nasta. Apropie-te, jupâniță nasta. Bine, e venit, Maria ta. Mă duc, Mă duc să pregătesc masa. Nasta. Aceasta e jucurința noastră. Mă die ca un fier de lumină. M-a fugerat doar o cu privirea și inima a tresărit. O iubesc? O iubesc dintr-o dată. Simt o bucurie imensă, ca o lumină orbitoare. Dar ființa asta trebuie să fie altuia.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 Rog pe prietenul Mariei tale, Ionut, să-mi deschidă ușa. Mi-e frică prin întunericul sălii până la odaia din fund. Imediat după aceea vă poftesc la masă. La masă asta n-am putut nici să mănânc nici să beau.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 nu mă pot împotrivi puterii lui, dar dar te rog să faci așa fel, ca să fiu cruțată. Ți-i dragă altcineva? Mi-i dragă altcineva, de aceea am venit la el. O, Nasta, îmbrăzișarea ta are mai mult preț decât le și juramintele. Te poftesc, nu peste multă vreme, Ionut. Acum, fug în casă. Maroon, get on the table, don't be f***ing! Get on the table, don't be f***ing! Maria sa, Alexandrel Vodă Maria ta, m chemat? Vreau să spun, Derca, că tatăl meu, Maria sa, Ștefan Vodă începe am dat drumul ca să îndeplinesc anume porunci și să crâmuiesc anume ținuturi. Deci, ca un vânător cu minte, împresurând a doua oară și a treia oară locul, voi fi stăpân pe vânatul meu. Maria ta, jupănița asta pare că se teme de așa vânător. Mm. Se tânguia și se ruga să te mirosivești. Toate jupănițele ca ea doresc cu una de voievod. Însă noi avem altă ea la vieții. Medelnicerul spune că o femeie se apără ca să aibă preț. Atunci când m ai vorbit, Măria ta, întâia oară despre asta, erai cuprins ca de un pojar. Atunci eram mai însetat. Acum sunt mai puțini. Maria ta, cer în voire să plec până la Timiș. Să aducă eretele și câinii. Îți ce să nu-mi dar... Nasta, nasta, veste de la Suceava Am vestea anumită pentru jupânița Nasta Vai, ah. jupâne Ionuț, nasta e de prinsă să nu ție nimic ascuns față de maica ei Într-adevăr, mamei nu-i pot țin ascuns nimic Am s rog numai pe maicuța aceasta ah. mea Să vadă dacă putem pune o gustare pe masă vretnică de un drumet trudit ah, Toate le fac cât bate din pate Ionuț, n-avem decât câteva clipe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 am mare nevoie de tine, Ionuț. S-a întâmplat ceva de ai nevoie de mine? Într-o noapte, mama a strigat prin somn și a vorbit anume lucruri. Am ascultat fără voie și m-a cuprins o spaimă. Cu șvetlic am scos unele vorbe pe care le-am legat cu celelalte. Am cercetat-o și despre niște trimește la neamurile noastre din Lehia și am înțeles că viața lui Alexandrel Vodă e amenințată. Trebuie să-ți mărturisesc că nu mă tem atât pentru stăpânul dumii tale, cât pentru viața ta.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 Tine mă propătesc și eu un clipă. Vom fi fericiți iarăși săptămâna viitoare.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 Când a plecat Maria Alexandren? De asta știe oricine, a plecat azi dimineață. Bine. Să-mi răspunzi ceva de care știe mai puțină lume Unde a plecat? Nu încerca să o coleșteam, nu inteles că știi. Dar nu încerc să o coleșuim până eu nu mă am acum de ce ai purces pe cale în aceeași dimineață? Weekend. Hai de bice calul că botezatul O nebunie e pe vizitul. Eu nu duc să ne gustor. Așa. Se legăm bine. Vai, termină joc pioniuț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 Ducem pe amândoi acești mișei la cetate nu Și ori da seama la domnie pentru neguțătoriile lor ascunse și vorbele purtate la hotar Asemenea marfă o plătește îndată, gridele Postelnice Grigorașcu, prinșii sunt acum în puterea domniei tale Ei cercetat despre uneltirile lor spune ce am de făcut Viața Mariei sale Alexandrel Vodă e în pericol Pan Iohan a mărturisit că în seara trecută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 ce știi, domnia ta anume? Mm, nu știu nimic altceva. lasă în mea pe prinși. Iar domnia ta nu mai înverzia. Și dute după Alexandra Levodă, precum mi-a lăsat Maria Saporuncă în asta dimineață, când a ieșit din cetate. Ce puteam să-i spun lui mm. Vigoraș cu joră? Că știu anume despre dia care la amenință pe Maria s-a aș fi tradat-o pe asta și dragostea noastră. Să dăm vicecailor! Să dăm, stăvânt. Botezatule, trapă Cine? Dinz. Eu sunt slujitorul Mariei sale, fie niștiri. Răspundem dacă Maria sa a ajuns cu mine.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 Măriata, scoală-te repede și ieși, porunca lui Vodă. Slujitorii așteaptă afară. Noi am repede, Jder, ce este? Să plecăm. Da, da, Bine, voi de da. Binevoie să te-ncalică. Da. Stig-te-ți faclinile, pe cai! Pe cai! Pe cai! Urâtă vreme de ploaie. Comane, da să îmi treci o răuză înainte, iar tu botezatul mi-ai rămâi paza-l dărât. Dacă auzi zvon în urma noastră, dai știre. Bine. Ne caută călăria din urmă. Le-am auzit tropotrește chemările. par a fi mai mult decât noi. Oporiți spre dreapta. Ne așezăm în curmătura dealului. Le-vădați grab de cuvânt la oameni că avem o de deasupra noastră și să-și gătească armele. Comane! Trebuie să ne împeci și caut ajutor la cel din țisat. Dar ce s-a întâmplat și de? -aia? Ne caută altă poruncă Mariei sale? Dacă ar fi numai asta, am dat pinde în cailor și ne-am tot duce, însă află cum am Maria ta că de la hotarul eșesc asupra noastră dușmani. Dumnealui Crivăț Medelnicer ar putea înțelege mai bine dacă-și ar aduce aminte de raiul nostru de la o lui Pan Iohan și de ispita de acolo. Care e rai? Și care e ispita? Și Pan Iohan și Pan Amina stau în popreară la cetate și au să deie seama de vina lor. Ne-am dat și noi seama de slăbiciunile noastre. Căci de la noi și mai vor de la domnia ta să știu de umbletele Măriei sale, Alexandrel Vodă Ce spui domnia ta, Ionut? Cine poate îndrăzni să atingă de mine? Se găsesc Măria oameni fără de rușine, de asta să nu te înduiești. Cum am aflat, am venit într-o întinsoare să te înlături de la pierzare Îți poruncesc, Ionuț, la murire de plina Poftește, Maria, ta și ascultă Poftim pe Maria Sade, să se, se, se dee prins Cum? Avem poruncă să lui se pricinuiască nici o Dacă nu se supune, noi nu putem răspunde de viața Mării Sade se Ionuț, Ionuț, nu. Ionuț, Ionuț, Ionuț, Ionuț, mea Ionuț, 10 sau 12. Înaintează ghemuiți pe brângi prin fănați în urma lor mă alte măgăltețe. Arcași! și! sagețile! să le Jupă-ne de îndică vă viețile din oameni din sac și oștii din ajutorul nostru! Așteteți-mă, Iajutor! Dacă nu poaptiți să vă supuneți de mână bole, suntem nevoiți să vă înșurăm în soliți! Dați-mi, Sabia! Se cuvine să-i cu merita! N-au cum să ajungă până aici, Maria ta! Ai, ai, să Priviți le-a trecut cu priminte! Împing un car încărcat cu snofi! Înaintează la adăpostul carului. Ei lasă că vă venim noi de har! Ce faci, eu nu Aprind un lemnuș cu pucioasă, Îl leg de săgeată și îl trimit în car cu snofi! Le trimit să cu focul să aprind paiele din car. Binevoiește, te rog, am dat mie aceste bețe cu cupușoasă, că i-am și eu un meșteșub mai bun decât acul. Se cuvine să-mi plătesc pe loc datorile mele, pentru păcatul ce am săturșit împotriva meu. Mai dă nici se dă jertfă pe sine pentru viața Măriei tale. Hă? Cu o lemnușă la se fuge spre căruța mișcătoare. Uite-l! A ajuns da. în funda adânc în snop semințele focului. L-au răzbit cu săbile, Măria Dar noi putem să-i risivi acum! Ochii, te Fum Fug, Maria ta. Cei care mai pot! Au luat-o la Gora înapoi. I-am râzbit, Mariata. ta. De-acum putem pleca liniștiți. Dar cu ce preț, Jder? Cu ce preț? Montezatule! Pe germicelul e rărit de moarte, că adică foc. Fugi și el pe cal. Tu să mergem Să mergeți spre cetate. L-a de ziua. Parcă a venit dumnealui pe Piteren Da, așa-i, uită-l de scale Bună ziua, frate. N-am zăbovit mult că totul e limpede. Spune, ce ai aflat? Apoi, cinstite comise Manoare Părnegru Ce spunea omul acela trimis de dumnealui Dămeam Părnegru, ficiorul domnii tale de la Liov Eu cred că începe să se arate Adică, ce vrei să spui?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 și celălalt ochi se află, Beteag Și îl crimează într-una Îl cheamă Iria Alopin L-am văzut Vine mereu sub pădurea de lângă timiș și între mestece în unde se află un poțel care picură o apă ruginită Bună pentru ochiul Beteag L-am lecuit noi curând dacă așa li voia Ai pregătit toate și până al doilea comis Toate Eu m-aștept așa cum se cuvine Sinti Vă tafie, stai culcat să vedem ce apare. Așa, așa. Fii cu minte, doctor! Fi cu minte Stai pe loc, vă tafi! Se apropie de noi cu pași de umbră. E sprinten ah, Mai e unul spatele lui. Umbră cu mule. Lasă-i. Se duc spre grajdul lui Catalanja. E Catalan. igraj oh, la. Da, ce? ușa e larg deschis. Ce? -i? Ce? că gol. tu e gol. cu hai, hai, hai! Rata, fi! cu furca în fața lor. Seri? Eu arunc, vrea, Așa! Din plasa asta n-ai scăpare rățoi.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 am chipzuit să o săvârșim o dată cu alta Căci mai este, Comise Simioane O lucrare pe care mi-a dat un seam acel boier, Mihu Se află lângă hotar un sat Ionășeni Unde coconul lui Ștefan Vodă s-a învățat a din când în când În noaptea asta, băieții mei prin pe coconul lui Ștefan Vodă la Ionășeni Ce spui? Mă jur că spun adevărul, mă jur pe sufletul meu -a -a. cum mă crezi? Te cred. Aduce comise. Nu mai putem întârzia. Vă Aici! Pregătește caii și slujitorii. Trimite vorba comisului Manoles să suie la deal. Am înțeles! Vă Privește-ți pe coasta de de Cum e că snopi întrepănoare Să văd urmele unei lupte apice S-au adevărit vorbele de mele de comise, signor la voi! La voi, la voi, hai, hai, Foșilia! S-au promărit și oamenii de aici Fug speriați care au mai rămas în picioare Unii vin gălă noi Ba nu, ia uite, ia uite, ia uite sau au toți speriați înapoi către râd Credeau că suntem tot lotri Când au văzut straie de multe Au luat-o la pugă alungă oamenii cu grabă la hotar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 Așa a fost bădițănicoară Nicoară și frate. După ce Maria sa a alungat pe Nuhai, noi am purces spre Timiș, spre casă, cu acest mezin al nostru Ionuț. Facem popas aici o sară și o pornim iar. Tunei comisoaia Elisaftaș de roaia tare nerăbdătoare trebuie că ne așteaptă. Vă caută un om de-al vostru de la Timiș, Gheorghe Botezatul Tataru. A sosit cu puțin timp înaintea domniilor voastre. S-a întors deja, Gheorghe? Ce-a spus? N-am avut vreme de vorbe, dar îl Cât noi ne-am bătut cu noha el l-am trimis pe Gheorghe în sus, spre hotarul țării Leșești, ca să afle vești din părții Ionășenilor. apropie Gheorghe și grăiește. Jupâne Comisea după porunca ce mi-a fost dată, am fost la Ionășeni. Dar n-am găsit pe jupâneasa cu dozea. Cum s-a întâmplat în la știute, nici n-am mai așteptat ziua. O porunce să pui cai cei mari la căruță, luat pe fate, S-au dus la neamuri, în țara Leșească. Căruța jupânesii umblă cu întârziere și fereală. Când iaca dau tatari. Au luat tot și s-au dus. De acolo am venit să vă spun ce este. Au răpit-o și pe jupâneasa Tudosia? Au răpit-o pe jupâneasa Tudosia. Și n-a mai scapat nimeni? Nu. Botezatule, de Pe l-asta, la Ce-i, Gheorghe? Vreau să știi dacă a fost luată jupânița asta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 Din amestecul lui nu poate să iasă decât suferință Și poate pieirea Nastei Soarta mea îndepărtat dragostea Ca să rămână numai a mea Doar eu pot să plec să o caut și să o smulg, Răscumpărându-o prin necazuri și durere Nasta nu va mai putea fi altuia Nu-mi rămâne decât să mă supun chemării Nasta e în viață și mă cheamă Sinta asta din mine Trebuie să-l caut repede pe Gheorghe Numai el nu mă poate ajuta să dau de urma Nastei S-a culcat în pături Ioghe! Hei, Ce? Cine e acolo? Ieși afară, Ioghe, ca să vezi bulgarul. Ah! Domnia ta ești. Eu sunt. Mm. Apoi, acum, oamenii cu minți, doar. Știu. Mm -hmm. Dă-te jos ca să-ți asculți ce spun cei nebuni. Bine, vă dau, vă dau. Ah. Așa. Mă aștept și eu lângă tine. Avem de vorbit amândoi.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 Bună dimineața, comisie Simeon. Bună dimineața, tuță. Ai aflat ceva de Ionuț? Băietul nu noi la fratele nostru, părintele Nicoara. Cum ai zis? Băiatul a apucat alt drum. Acel drum cred că-l înțelege și dumneata. Trebuie să ne ducem să-l căutăm. asta e cea mai bună poruncă. Eu pornesc înainte să fac popas la Suceava la Maria sa. Mă prins din urmă cu vistiernicul Criste Nicoara și starostele Caliman. De la Suceava... Îl și pe fratele nostru de Ion. Și până el, acolo. Un șauș bătrân Îl văd, Gherge. E bătaful vă de la seraiul lui Suleiman Beg Stăpâne Dar cine sunteți voi, bre? Mm. Și de unde veniți? Mm. Stăpâne Eu sunt un oarecare tamur, Pribeac tata Că le-am avut neamul la crăm Iar acum am rămas prigonit și sărac oh. Nu am altă avere decât acest frate al meu care din spaima bătăilor și a zumprinilor câte au fost asupra mea Au rămas mut Dacă nu am găsit aici de ne mult Ne-am îndreptat în altă Păi cu că îmbrăcăminte aici vă străpunge gerul și le de moarte a, așa. Veniți acasă la mine Locuiesc acolo la caretul lui Suleiman Beg Hai Hai să vă dau câte un strai vechi de lână dintre ale mele. Ala, să facă parte celor davici. Stăpânul nostru, Suleiman Beg, la vremea asta se prăjește la soare pe covorului. Când treceți pe lângă el, să cadeți în genunchi. Cădrem, stăpânele, cădrem. Așa să faceți. Uh, uh, uh, uh, uh. Stăpâne Cine-ți mișește? Mărite stăpân Sunt doi străini pribeci Fii-mi nu n-aude bine spune, Mărite stăpâne Sunt doi străini pribeci Amândoi sunt în putere Și pot face orice treabă Dacă milostivirea ta Nu-i primește Ei se închină cu milință Și se duc ce Păi, nu am auzit bine. S-o duce cât dă-i Până atunci, nu să-i pâie șunc. să nu lucreze, că-i vine, Să mă încep și să doarmă. să să cade pentru pe trufere de oare. Hai, luat hai, luați-mă de Așa, așa. și voi Tot ducând apa din baltă la harem, am băgat de seama obiceiurile, intrările, paza. Da, da, da, Partea clădirii unde e haremul e tot de zăbrele. Uite ce zic eu, Gheorghe. Eu merg să dau o raită pe linia grindului, să văd dacă nu s-arătă și frații mei. Bine, bine. Damian! Hai, aici, Damian! Se mișcă stufărișul. Acolo trebuie să fie oameni, pentru pilați. Pătiță! Patiță! Hey! Mă rog domnilor voastre, nu mai întârziați. Acum e vremea cea bună, că stau ienicei în baltă. După aceea toate sunt primește. Spune-ne cum să venim și pe unde. Ocoliți, bătița prin cealaltă parte a grindului. Ușa care se vine acolo e ușa searaiului. Așa. În sunt acum doar Babe și Suleiman Beg la Baia de Amuri. Eu mă duc să înștiințez pe Gheorghe să fac spaim în partea cealaltă. Să-i derutăm pe ienicei. Aici. Aici e camera femeilor tine. Băi, ești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 Dacă vorbiți poate de o jupâniță cu numele Nasta Pe din sau o căutăm oh, Nu mai căutați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 Glasul dumitale îmi pare atât de cunoscut să-ți văd fața nu. dă De o deoparte Nu, vrei, trebuie să-ți văd fața nu. asta e Sofia Greca Așa e Am cunoscut amândoi cândva și am iubit-o da ți -vă o parte, băietul, da-ți-vă o parte, băietul Spăgânii vine asupra noastră De afară ne ajută necustorii de la corabii Eliberați înșirea Trebuie să ne facem un drum către vol Ce s-a întâmplat? <sus> Sofia Greca și-a luat viața S-a lăsat în ascuțișul unei sării. Repede, repede, ne retragem către chilii. Nu ne retragem până nu ieșim asupra lui Suleiman Bank. Această spurcăciune trebuie să fiară! Atenție, băieți, uitați la acolo. Cu câțiva ericeri în jur, e îmbrăcat în zale. Am eu ac de cojocul dumitare, Suleiman Bank. Cu junghierul ăsta aruncat drept la țintă. La țintă, oh. Spiriochea. Că sânge buturos s-a împrăștea sub el ca o baltă neagră. Slujitorii se predau! Le-a murit stăpânul! S-a spart hăremul! De cum putem pleca spre Suceava. Ucenicia ta s-a sfârșit, Ionuț. După porunca măriei sale, mergem să te înfățișezi la domnie.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 Acolo au fost toate bine alcătuite și săvârșite, și n-a ieșit nimeni din poruncele muții. Vine lângă noi și alb, Albu, feciorul răposatului. Ne invită în cerdac și ne roagă să priveghem la lumea strânsă, să-i spunem care jepâneasă și care jupâniță ne place mai mult.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 Odată a întors capul spre noi copila acelui Iazco. Din ce se scoate veninul Ionuț? Din Buruien, bădița Simian Nu-i adevărat, nu-i adevărat Eu am primit veninul din ochii fetei lui Iazco. L-am simțit în mine ca o dulceață ce împătrundea toată ființa Se alina un timp și iarăși mă străbătea Într-un timp m a zâmbit Uită-te la mine în ce stare m-a dus Ai dreptate, bădița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 a avut dreptate, Jupâniațcu S-a întâmplat ceva pe drumul de întoarcere, bădiță? După ce am ieșit la drumul mare, la o cotitură la margine de pădure Am zărit un căpșor bălai privind în urmă Nu mult după aceea s-a întâmplat lucru de care se temea Jupâniațcu În pădure, la un dâmp au ieșit din râpă oameni armați oprind caii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 Ai să Într-adevăr, de atunci n-am mai văzut o. Dacă văd poruncește să mă duc la Suceava, cred că am să o caut. Jupâniați cu are așezare destul de apropiată de cetatea mării sale. Sa anca așteaptă cu masa întinsă, dar nu știe domnia sa pe cine am avut eu norocul să întâlnesc ieșind din divanul Măriei sale. Luați loc, luați Mulțumim, mulțumim. Da, mulțumim și zărit jupânea mea și se grăbește spre domniile voastre. Fiți bine, în casa noastră și la masa noastră. lăsă Hai, Hai, hai, hai, hai, hai poftiți la nuci și miere, după obiceiul casei. Da, unde este copila noastră? Poruncește cinstită jupânea sa anca să vie ei, să vadă pe oaspeții noi. o okay. asta e copila noastră! O cunoaștem, o cunoaștem. Pe unii dintre musafirii domniei tale nu-i cunosc. Nu cunosc numai pe comisul cel mic, Ionuţ. Îmi place mai mult comisul Simon. <fie>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 Știe prietenul nostru de ce am chemat la mine pe coconii săi? Știi că Maria ta e chemat la slujba cetății și se bucură. Avem nevoie de oșteni buni, cinstite comise, Manole. Maria ta, acești feciorei noștri nu s-au născut pentru altceva. Ai rostit vorbe plăcute pentru urechile noastre, cinstite comise și prietene.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 Slavite, stăpâne, cât va fi în și suflare, poți fi fără grijă. Ascultă domnia ta, comise Simoane, Maria ta și dă-mă dezlegare. Ascultă, stăpâne. Ieri, precum se știe, am trimis o carte de iertare boerului nostru, Mihu, care se află prin bag la Liov. Poftim ca uneltirile să steie, căci mâini, ori poi mâini,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 Come uh on. -huh. Ce este eu? Băiță simane, este afară un om din partea lui jupuni Iați cuici. Da? Mă cheamă cineva? Așteptați un răspuns? Sigur! Uh... Trebuia să poftați că jupaniască? Așteptam o răspuns, însă nu de la el. Ce caută omul? S-a întâmplat ceva în noaptea asta. Jupiniați cuici a fost lovit pe cale când se întorcea acasă. Ce? A fost furată jupanița Marușca. Cum? Cum uh... stai! Unde e omul? Ai ce privor, aici în Nu poate să-ți dea altă deslușire.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 Linștește-te, linștește-te, jupâneasa Și spune cum a fost Milostilvește-te asupra mea stăpâne și nu mă lăsa Mi s-a furat asta noapte copila Cum? Acum se știe cine e furul și unde o duce Când m-am întors la Suceava și am trecut pe la dumneavoastră fetea sa și pe la dumneavoastră lui Judele Târgului Am înțeles că nu se putea să vârșească asemenea faptă Altcineva decât jitnicerul Niculaeș Cine?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 Află unde-i lui Hudic și Idico, Așa voi face, Maria. Ta.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 Drumul lui de unul singur va fi mai repede decât al tău cu tamazlăcurile de boi și atâția oșteni îmbrăcați în ciobani, paznici ai cirezilor. În Popas, Gheorghe îți aduce vești de la unde-i cuibul acelui Viclean boier Mihu Au înțeles, bădiță? -nice. <fie> Mulțumim domnilor voastre, cinstite, neguțătorule Poate mă duceți la Cracovia, la împărăție? Din ce cunoașteați la moșule? Mi-i scris în frunte? A, bă, nu, cinstite, neguțătorule, dar așa se aude Cum s-a pus ea, în umblă și vorbele între sate. Este vreo veste pentru noi? Mm, este Leuiește a veni mai aproape de mine. Despre ce-i vorba, moșule? Vă zându-te, și fudul? Nu mă îndur de tineriței domnei tale Dacă te întorci la Halic, scapi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 Am văzut prioare fugind din râpe. Lupii n-au apărut însă, iar căprioarele țin mereu fuga înainte, spre pădurea cealaltă de la capătul răpilor. Ce spui, Onofrei? Se pare că acesta e un semn? E semn sigur, domnia ta. Așa e, Onofrei. Fugi repede din spatele convoiului. Mm -hmm. Cu Samuel apucați armele ca să apărați spatele. Eu rămân în față. Dați poruncă și celorlalți, că-i Împuneţi-mă! Împuneţi-mă! Împindeţi arcurile şi cucura de săgeţi! Arca! Orobrei! Oh, Tragele sub covergă! Parul l pentru vânătoarea de mistreţi! Îi pălim cu parul câte de 3 4 o deasă! Cum să facem, bădică? La srânte să ne luăm, ori în săbii să ne peiem, ori să-i pălim tare! Yeah! Arca! Asimţi-te, Atât ca noi de dimineața! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! de Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! de la distanță! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba!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 Răspunde numai decât dacă vrei să-ți mai stea capul pe umeri Căpățâna asta proastă ți-o dau jupun Ionuț Nu mai am ce face cu dânsa și nu mai mi-este bună de nimic La nu înțeleg, nu înțeleg ce vrei să-ți băi Taie-mă, omoară-mă, nu înțeleg Eu înțeleg, să știți fraților că aici este la mijloc un drag. Adică, um, Va fi fiind fața cu care ne-am oprit atunci la curtea din Volcideț, acel băiat de la Moldova, către care ne-a trimis după Mihu. Ah, atunci ah. cred că nu imprimești, de numai mai e capățâna mea. Uh -huh. Supune-te rățui în starea care am ajuns. Trebuie să mergem alături de acest ficior viteaz. Da, avem cotru. Nu Ai dreptate, mușenia. Jupăne, Ionuț! Suntem alături de domnia ta! Strângeți rândurile! Precăm spre slăbiciuni! <sus> Este bună, pe cât înțeleg, meșterul Iosipe. Ai spus singur ce este și șupune Ionuț. Bac seama că a ajuns în timp aici la Slonim. Ne-am străduit și ci noi. Cine? După ce am trimis noi pe Gheorghe botezatul în înștiințare către domnia ta, n-am mai trecut decât o zi și a venit la mine o slugă lui Mihu logofăt. Să afle ceva de la Nicolae Albu. Ar fi descalicat noaptea la odăi unul drăghici omului Albu și a cerut să intre chiar atunci la boier. Era se vede proștire știre grabnică. Doar ce dimineața logofătul Mihu a dat poruncă să-i se să grebească plecarea la turgul său la Volcineț. Aha asta se leagă cu ce spunea Gogolea. Ce cu Gogolea? Ne-am întâlnit cu el pe cale. E cu noi. Spunea că are poruncă de la Mihu să meargă la Volcineț. Ce scărihatsu? Cu ce la Simioane. Te așteptam cu nerăbdare. Îți cunosc, ne neaștem pe Ionuț. Înainte de a ridica tabăra, va trebui domnia ta, Bađiță Simioane să asculți niște povești pe care vrea să ți le spuie atamanul Rățoi. Unde e atamanul? Lângă căriman. Vine spre domniata. Ah!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 Jupănița marușca. nu mai plânge atât Îți Michelu, ochișorii Mișelu, n-a aici Ce pot să fac? Unde să stric și cine să mă audă? O, o, o, oamenii noștri sunt trecuți prin sanii Să văd dacă jupănița Marusca e la locul ei Mișelule! Ești aici? N-ai Pune-ți mâine apesatii! Împresurați-i peșinnicer, necurești albul! Protopiții în polduri! Cu Ai văzut! Necurești albu. Oboare pe noi curte! Hai să dai seama! Uită-te, îți se vezi lucrurile! Sunt tot înconjurat de oamenii! Sunt tot încerc un kilometri! drumul! Lăsa-ți-i sabia! Da-ți-i calz în carice! De ce? Domnia ta ești ce Simeon Ai vrut să săvârșești frumoasă faptă Dar te vestesc că ai să dai seama judecătorilor lumineției sale Îți poruncesc să-mi carici Ești lași, jidnicerule Când e vorba să te lupți cu un bărbat, fugi Dar să lupți cu fecioară asta, poți? Pune mâna pe Sabien Pune mâna pe Sabien, gravă! M-ai la pământ, pastelnice, să nu mă ori, nu mă umori, sunt încă tânăr. Niță, negoiță! Ah, nu! Acum treci și iai capul. Nu! Nu! Așa. Să mergem în castel. Simioane! Marușca, Marușca, te-am regăsit, iubita mea. Juponita. Haide să te duc la rădvanul fratelui meu, Damian. Hai. Hai. Dămiane, faceți loc pentru jupărița și ca sub cofiltil. Moldeziu, măi, să poti. Așa. Ține-mă de mână. Acum știu că nu mai amenință nicio o primejdie. Nici umbra, nici tristețe, nici moarte. Draga mea. Ești aici.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 Ba sunt doritor să o cunosc Ei, atunci ai să o cunoști A venit vremea ce ai ajuns la bărbăție Îmi place cum te porți Cum mă cercetești și mă priveghezi cu îndoială A venit vremea că am nevoie Să te încredințesc Că plecarea pe care ți-o cer Purce de tot din dragostea mea Între mine și tine Este o legătură de sânge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 tu îți lași la tunere sabia și te duci numai cu mintea. Bine ar fi, poate, ori l dus, ori l-a întors, Săcuntea Brăilei, unde pe lângă turci se află și boier munte dușmanii ai măriei sale, Precum și mihu acel pribeag care a săvârșit atâtea uneltiri la leși, Precum și agapie ciornobut, cel în casa căruia s-a săvârșit tăierea lui Bogdan Vodă.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 Că am să cer să-l văd și poate să îl dai pe Grigorie Gogolea Rățoi Ei, Care se află în prinsoare aici. aici Flatul asta? Da Acum un ceas s-a înfățișat la mine blestemat și mi-a dat lămuriri Moșneagul cel chior Da, uncheșule Cred că nu mă înșel Gândul tău ar fi să i pe acești bărbați vretnici către raiau a Brăilei Da, uncheșule Amândoi l-au mai slujit pe dumnealui Mihu, neprietenul luminației sale Se cheamă că acum a scapă din prinsoare și nimeresc la Brăila Își găsesc un stăpân vechi și se grăbesc să-l slujească iarăși După aceea, cum foloasele, ori încerca să facă cum socoti eu, că e mai bine Cam de asemenea neguțătorii aș pofti să vorbesc eu cu capitanul Grigorie Gogolea Bine, bine, Ionus, te vei duce la el mâine dimineață pe lumină nu Ionuț, înțeleg că pregătirile tale de plecare sunt gata. Așa e, un cheșule. Să fii cu aminte minte în toate și nu te grăbi. Așa am să fac, un cheșule. Te-aș să te mai gândești la câte am vorbit și să hotărăști în privința lui Grigorie Gogolea, capitanul. dându-mi-l -mi mie. să dau drumul? Binevoiești al slobozii. Eu socot că s-a aduce unde lândem eu. Bine, ți-am făgăduit, nu să-ți dau ce cer și cuvântul meu, Ionule.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 Mare poți nu buni. De una ca asta mă mir mai tare ca de orice. dar cu contru o bătiță, Nicoară. bine -ai venit, bine -ai bine -ai venit. Bine -ai venit! Dar ce te-a spre noi? ți lăsați lăsat de la neam și ți-ai amintit de casa părintească? Ai vroștire? Ai vești de la Ionuț? Spune să-ți spunem și noi. M-am bucurat, dragătuță și cinstite comise simion că jupănița Marușca ți-a dăruit fecior. Vezi, am aflat, deși n-am coborât în bine din șa Așteptam de mult pruncul ăsta Copilul a ieșit la lume țipând cu mâinii. Hmm. Comisoaiei a au hotărât care să fie bărbat vrednic Ca și bunicul său și are să-l cheme Manole Are și pata de jder. Are și pata de ah. Bunicii și-au agonisit nepot ca să le ducă pomenirea într-un veac viitor Noi ți-o ale noastre, te văd grebit, ce ai de gând? Cinstite, comisie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 am înțeles din vorbele astea că va veni la cetatea Crăciuna În jur de Sâmedru Ce-o mai fi, vă dau de veste Cinstite jupâne pârgălabe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 au căzut chiar acum alți oaspeți. cine -s? Nu spun cine Ce Cer intrare. Au adat mai pârcălăbiei. Jupâne pârcălabe, poruncește să fie aduși acei oaspeți în fața domniei ta. Bine, si i aici la mine. Cât sunt? Doi cinci Jupâne. Ata-i fără întârziere. Bună vremea! Să nu dreapta, bădiță ricoară. M-am grăbit să vin aici la Crăciun, știind că am să te întâlnesc. ți ce mult are să se bucure să când te-a vedea.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 Eu nu cunoșteam dacă ei au ajuns acolo Stratonic a pășit în raia și cercetând l-a găsit pe unul dintre ei Capitanul Gogolea Cum mi-a trimis veste asta, eu am pornit încoace să te întâlnesc Te văd tare trudit, Ionuț ne ca să-ți spun toate mi-ar trebui o mie și una de nopți Dar eu cad din picioare și nu mai știu ce spun din gură. Hai, merg să te odihnești, Ionuț Vedem noi mâini ce am avea de făcut mai întâi Ai dormit un somn strașnic, Ionuţ. Cum de simți? Ca un nou născut, bădiţă Tocmai a sosit din vaiaua Brăilei Stratonic. O m-a aflat toate de-a fi rapăr. unde L-am chemat. Vine îndată cu la Biuancea și iva. Ia. Fii Ia. bine venit. spune l-ai întâlnit pe gogona la Brăila? L-am întâlnit. Am făcut-în tocmai cum ai porunci și mai povățui domnia ta. M-am dus ca un sărma am pribeac cer și în merinde de drum.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 I-a dus răspuns scos din închipuirea lui că i-așteaptă acolo la corbu pe jupân Mihuș, pe Agape Cernohut, în ziua de vineri, 27 octombrie. Dacă jupânul nostru nu schipduiește bine cum să facă, apoi Gogolea și Moșilia, iar putea trece sub mâna sa pe buierii despre care am vorbit. Acum, după ce ai spus toate câte ai spus, o și te hodinește. Noi o rămâne aici să ținem sfat de război. <fie> iar taju cu micul, vrei să ajungem pe ziua la corbu, trebuie să ne ridicăm din popas. Hai dreptate, gogol să plecăm. A apuns, nu mai facem niciun popas. Am ajuns la Siret, voi călărești din față, veniți după mine. Așteptați aici până vă chem eu, trec întâi boierii, voi la urmă. Căriști-vă! Căriști-vă! E glasul fiascului tău, jupân Agapie, cernohut, strigă cu disperare. Scapați vă capăt de a datucă! Am primit formă printr-un om să venim aici să vă îngâmpiream! Bică că e omul domnii, tare! Ce om, n-am primit nici o vorbă, e o cursă. Poier, dumneavoastră, să mergem în sprijinul domniei sale am cu I-a atacat de lotrie. Așa! Lotrie! Lotruiești toti colosule. Sicilia! Hai jurnaltoi! George, aruncă juba-sul. Așa, unul pe unul, în conjurație. Cred că e prins, nu-l eu și trășiți-i fatul dinco. Hai! Au căzut Gogola și Moșilia. N-au pierit, se tânguiesc. Să le legăm frunțele cu ștergare, sunt lovit la cap. Sugerează. să -i urcăm pe cai, să-i ducem la cetate. Așezați-i ușor în cerdacul pârcălăbiei. Moș Ilii a murit pe drum Capitanul Grigorie mai respiră puneți l ușor pe pat Poftești ceva, capitane? Privește țin înaintea lui și nu poate rosti niciun cuvânt Poftești să-ți facem pomenirile? Ai vreo dorință? Închideți, ți ochii Nu mai poate avea nicio dorință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 te -a arătat al părintelui meu, Maria Sa Bogdan Vodă, și împreună cu alții le a demenit. Între petrecerile și dansurile domnilor voastre, Maria Sa Bogdan Vodă și-a cunoscut pieirea. Pe cel care a fost cap răutăților, Punchiul nostru Petru Aron Vodă l-am făcut să-și primească o sânda, nu cu bucurie, ci cu un tristare i-am dat-o. Aș și cum... Cu măhnire te recunoaștem, o agafie ciornogut în fața noastră, și-ți vei lua o sânda cuvenită, iar pe domnia ta Mihul Gofăt, care-i uneltit vreme de 20 de ani împotriva noastră, cu neprietenii noștri, de asemenea te va judeca divanul boierilor noștri și-ți va hotărâ ispășire după fată. Duceți-i! Să rămâne comisul Jder în fața noastră. Aici se înluminată, doamne.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 Nu, dragi! Să-ți punctă Nu te la teritoriul! E mai cine și la mari Și pe te-au să măgânii? Nu, nu n-am tine, să mă dăducă! Și pentru mine. Pentru... Sauină! Sauină! Sauină și tu? Tu ești-o, nu vrei! Eu sunt dăducă! Adă-ți aminte de cele rânduite! Da, tătucă! nu mai avea în Or dau Dar eu... Tu-i pune în sicriul domniei tale, cum mi-ai poruncit! Să vă pe amândoi! Cal, te pucă. tu cucă! să moriră! Mă de la măria sa! Să-i încredi lucruri ce le faci spre de gestacuri! nu șupând negru!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 A căzut în luptă și starostele Cariman, și feciorul său Samoila. Să fie aleși din lămoluri, să se aleagă și bătrânul și tânărul, să se aleagă starostele și toți morții noștri. Au fost culeși, Mariada. Locul unde au căzut ei și cei care au luptat împreună cu dânsii se cunoaște sub un val de pedestrime al izmaelitenilor. Acolo s-au trudit secerătorii. Au lungat dușmanii, Maria ta. Țara e iar senină și liberă. Respira în voie. Bucuria e întristată de prețul pe care l-am plătit. Luminate în Filohieși, Maria ta. Să dai vestire curții și țării că mâini e zi de doliu pentru morții noștri. Da, mă. Când răsare soarele, avem să ne aducem aminte de ei și avem să-i gelim de asemenea când soarele asfințește. Și când ne vom trezi... La bătaia miezului nopții, Avem să-i simțim în jurul nostru și ne vom afla nemânghiați de pieirea lor. Jupân postelice, da. te duci la Suceava și la Timiș, la domnia sa, jupânea sa Ilisa Am înțeles, Maria. Da. Facerea lumii 6983, în ziua de marți, fost au mare război cu turcii la Vaslui și biruit luminația sa Ștefan Vogă. Pierită în acest război, părintele nostru după trup Manole pe și fratele nostru după trup Comisul Simion și mulți alții.